Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa menwala. Allah unë gjallavala e falenderojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe falje e kërkojmë, lafdata dhe bekimet e Allah u qofshin bi Muhamedin sallallahu aleyhi wa sallem, bi familinë të ishokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dhirën dhirën dhirën e fundë të kësaj bote. Edhe sonë të si zakoneshtë, më zëtë shtunë, po vazhdojmë dhe më tutje me legjeratët e për javshme, me temën e formimit dhe me temën e plëtsimit të një besimtari që tjetë i përkryjer në rafshë njerëzor si kur e ka kërkuar Zotë i Gjithësis. Andaj kemi përmendur në legjerat e kaluara disa pika dhe kemi përfunduar me temën e adhurimit dhe cilës ja kemi kushtu dy legjerata edhepse kjo temë mërriton në padushim t'i kushtohet një vëmendje më e madhe dhe t'i kushtohet një cikëll ligjeratash më i gjatë por koha për këtë është ndë njerë tjetër në ndë një cikëll të posacim ligjeratash ndërso këto, kam përmendë vetëm si pika që ne duhet t'i kushtuim vëmendje edhe këti aspekti ndaj nuk ka formim të mirëfilt pa kuptim të drejt të adurimit, pa përkushtim dhe pandjekinë atyre rrugve që i kemë përmendut të slatë e lehtësojnë adhurimin dhe bëjnë bërim të knasi dhe lumëturisë e asës e nga rkesë për neve. Dhe vërrej, sonët e të tenderuar Lazer dhe motra me pikën e radhës e cila gjithashto kërkan më shumë se një ligjerat, por dhe të mundohëm sonët e me lene ladmanuar ta përflinë disa pika e me siguri, me siguri do të mbetë e dyqë edhe për javën e arshme, insha Allah, por s'pa ku ne të marim udzimet dhe mësimet e duhura që kanë të bëjnë me këtë pikë si kur që i kemi marë edhe për pikat e kaluara. Pa dëshim se kur folet për formimin e një besimtare dhe besimtareja, pa tjetër duhet përmendur dituria, si kur që kemi folë, nuk ka formim pa dje, i njërë anësa e pengën formimin e mirëfiltë, dhe kur kemi fol për formimin e një besimtar dhe besimtare, patjetër duhet të flasim për adhurimin, nga se nuk ka formim pa adhurim. Dhe gjithashtu kur flasim për formimin, gjithsesi duhet në kuadër të kësaj të përfshihet edhe edukata, me plot kuptimin e fjalës, që ti jemi të edukuar sipas mësimeve dhe udhëzimeve të shpalljes. Të fjallës Allah të azau gjellë dhe udhëzimeve dhe mësimeve të Muhamidi sallallahu aleyhu sallam. Nga një të në ruha lezër, ne kërë flasim për ndë një pikë, si për shemull adurimi, ose flasim për edukatën, si tërme janë të njohura, dhe bësej qdo kush për ju e pajtojt me mu, në qofë se i themë para prakisht, pa i tregu se e kam dërmen me folë për, për shemull edukatën. Ti thëmë, ata mërë menja se kur flasëm për formimin është mirë me përmenë edukatën, qka kështë me në një doku është pe juve? Jo është mirë, gjithësëse duhet, mi për këtë gjithësëse në e kemi shumë përgjithshme. Apo? Andaj përderisa si kurse e kam cikë, rëndësin e gjërave, që e dim në aspekt përgjithshme, përderisa nuk arim të detajizojmë me fakte dhe argumente, asë një herë, nuk do t'arri në kërë rëndësi të jetë pjesë përbërëse e punëve tonë. Sikur se ka shumë gjera që ne e dimë se është rëndësishme, por nuk mirëm me tu. Pse? Nga se e rëndësishme është, e pse është rëndësishme? Por mirë është me konë. E kështu kër filan besimtari me u hamen dhe me hezitu atëre, di e se nuk do t'miret me atë punë. Përëndaj, para se t'kalejtë të kërë qëfar qëfar edukate na duhet, në qëfar dhejtimi duhet të edukohemi, për qëfar edukate për flasë e kësë më radhë, pa tjetër e kam që, një pjesë e kësaj legjirat të ti kushtoj dhe mendje, qëfar fitojmë me edukatë dhe qëfar humbim në qovë se nuk ime edukatë. Kjo e më rëndësit të kuptojmë. Gjithoj gjithë pas kësaj, pas taj është ma e litë. Edhe të kuptohet, edhe të zbatohet, edhe të praktikohet, edhe pjesë tet për pjesë për, për bërse e formimit tonë. Andaj përderisa so, këto pika janë të rëndësishme për neve, për aq edhe do të jetë edukata e rëndësishme për neve. Nga se dikush mund të thotë për shembull se nuk ka musliman dhe muslimane që nuk janë të edukuar. Po ndosht kishim më qenë musliman. U nuk po flas për edukatën e pjesërishme apo at edukatën e cunguar që ka të bëjë me aspektet caktuara, por po flas për një kuptim më të gjerë të kësaj edukate, që do ta shohim çfarë posuyim. E arritën deri tek i edukat nuk mund ta bëjmë asnjëherë, përderisa so, për një më seriozisht nuk e kuptojnë rëndësinë e saj, çfarë arrijmë te dhe çfarë humbim. Nëse nuk është edukata, tërbia, pjesë përbërëse e formimit tonë, Në qovë se e marim gjitho kosh, për shembul, vetët tona. Dikosh, për juve, do në me analizu vetët me ti. Do në me shiku, për shembul, poflitit për formim. Jo dini se formimi është ajo faza që e shfaqë bukurin e diçkafit. Diçka e pa formume, nuk dinë qëka është. Tek kur formume të kuptonë, a është 4 orë, a është rëmullak, a qëfar forme ka? Pse ka formë? Pse? nga së so është formësu e ka marë formën, por në qovësa është në fazë dhe formimit, apo nuk ka përfunduende të nuk din, apo dënë me dalë kështut, apo dënë me dalë kësi forme, apo qëka dë me dalë. Për ndaj edhe ne nga njere, nuk po flasë që njerit tjetërin ne ta për shemë u gjykojmë, po flasë për vetët tona. Nëse të të është e merë edhe dënë vetën të ndëme analizu. Forma qëfar e ki qëtash, qëka të mërmena fund në se, pa të delë në fundë në qëfëse, pajnë të rënimë, qërështu të delë në shkuapëtën? Qëa të delë në fundë? A të delë ai që e dënë zotë i gjëllë e uala? A të delë ai që e kërkën e lajë mënuar? Qëka të delë ti? Lëra mania që e kemi njëtën tonë, edhe mungjes e këti formimi, në ka bërë që asë vetë mësë dimë qëka jemë edhe qëka pëdojmë i kushtot, ka dali ose në edhim që mësliman jim, unës po flasët kuptim të përkacis fëtare, apo? O po flasët në aspekt të qëlimit qëka i të dashtë, si kuze i kemi kushtu kësaj pike legjiratan të kaluarëm. Andaj, për shembul, formimin që ti për esinën, ose duhet të në qëlimin që për esinën, a i duke o formësu që ti përshtatër qëlimit Që kjo është më rëndësi? Nga njerë mungën edhe formimi, edhe qëlimi. E pas taj, shëndrojt e tëra në rutin, mekanik, ditë për ditë njejtë, s'ka diçkatë pasachme, ndërsa ti e të ratë e poshtë. Edhe pse, realisht, realisht, një duke u mundu me mbajtë vetën të ndër. Pra një të në rëllëzër, është më rëndësi që besimtari të dinë se qëfar formë përdo me pasi. Çfarë po të më kunti? Ka lloj lloj formash. Lloj lloj formash ka. Për shembull, një lloj formimi që e kemi përmendur disa herë është bukuria jashtme ndërso shëndeti i brendshëm. Edhe kjo formim. Edhe kjo formim. Ka formim që i janë origjinalet por është fals. Edhe kjo formim. Apo është formi të thjeshtë. Cili formim po të më kunti? A po të me kënë I mbushun nga mbrana Dhe i ford nga jashtë A po të me qenë original A po po të me qenë Nje që kamuflan dhe falë Cëli po të me kënë Në kja është që apoflasim Formimi që e synojmë Që e kërkanë cëli, cëli, cëli, cëli që shitë I muslimonit po të me këndi A po të me kënë për... Ka shumë forma Shumë ka Shumë ta Për ndaj shikëje, cilin formim për e së nëjtë. Formimi që ne e kuptojmë, së pakun nga argumentë të Kurani dhe sunetit për e kamer i sëllëm, që kërkohet nga një musliman dhe muslimane, është aj që ndërtojtë në pika që përflasin për to. A e gzistohin, a e gzistohin modelit e tjera të formimit, po e gzistohin shumë ta. Dhe nuk kanë ujtë për to pika. Për ndaj duha të them që Sa është i rëndësishën për ty formimi Shumë vala Po du me dal në fond një men një muslimen Qe e dënë Allahu A po dënë që të formim me konti A po dënë në fond Me dë vërtit me dal një produkt Qe Allahu thatë Gjibrilit I thatë qatë robin me qitë emën Unë e qita shpedua për E përse se ka thonë që të para dy muja Për shembol Shikoni formum A ka mujtë Allahu me thonë si tje dalë Nun nuk e dim kurë zotallahu dikujt. Apo, po fakti që e ja thret Gibrilen dhe ja kumton emrin dikujt, i jap me kuptues se kjo procesi i vazhdueshëm, nuk ka një herë. Është procesi i vazhdueshëm. Tash, në çfarë intervale kohore, edhe kurun nuk e dim. Kjo është për neve gaib. Po flas intervale kohore për neve se tek Allahu s'ka ku. Por dua të them, është diçka e kuptuar drejt se Allahu xhalla xalalhu në vazhdimsi në vazhdimësi e thratjë Gjibrilin, për detyrat të ndryshme. Njën nga ato është tja kumëtën emnin eri të ati që Allah u hedon. Si kurse, e dini në muajnë Ramazan, apo, në muajnë Ramazan, gjdo natë Allah u lira njerëzë nga zhjari i gjenimit. Ata nuk do të tësian zhjari i gjenimit, apo, po ata kanë qenë të formësuar, që asy formimi kanë pasë, që ai formim nuk është i përshtatshëm për xhenet. Ai formimi është për xhenam. Mir, po, e kanë përmirësuar vetë tyre. Jan formuesi duhet dhe një nat pilatëve të iftarit, Allahu ka thënë, e Qur'biam, i formuarsi duhet i përshtatshëm për xhenet, lirone përjetësisht nga xhenemi. A ndodh kjo çdo Ramazan, çdo nat? E pse ndodh kjo? Pse njerëzit ndryshojnë? Në shumë vazhdimisht. Prandaj meqençë njerëzit e kanë një form dhe nuk ndryshojnë Në Ramazan që jemi thon, për 60 vjet nuk kish rifreskuar fare listat. Sepse Allahu e Allah din kush, por po vlas po në kuptimin ton njerëzor. Andaj formimi që ne hasim noi është ai që kurorizohet me përmendjen e emrit ton në çejt dhe në tok. Jo një kuptim të autoritetit, jo një kuptim të kësaj, por një kuptim të Dashuria se Allahut ndaj robë të tij. A është qëllimi i Allahut me dashur? A është kjo? Po. Ngase kur Allahu don, tvol. Kur Allahu don, nuk donën. Apo kur Allahu don çon xhenet. Kur Allahu don, kur kemi makit bum kur Allahu don. E a don Allahu a zowajal njeriu ne pa formum të pa definum, po ti nuk edhe në atalëtën. Apo? Ti nuk edhe në. Një një që nuk është i formum, për shambull, i ka të tërëdhët vjetë. Edhe sillet, sillje të fmi së të rivjeqarë. Që ka përdo për ta? Si shformu, balë vjetë kesh për halas, si shformu, si fmi ish halas. Apo? A gëzën respekt të tja i njëri? Absolutisht. A mund tjetë ai një njëri që ti konsultuash me të për shkak të pjekurisë dhe maturisë të tij, a mund më kon? Po smut më kon. E pse? Po edhe ai njëri. Apo po dalli flet, edhe ai ka 30 vjet. Kreti ka këtu, i mungon formimi. A ne s'u përshtatsem që të jetë? Borem, apo referencë e konsulteve tuaja. Njëjtë është edhe këtu ato. Prandaj kërkohet formim i besimtar dhe besimtarës i përshtatshëm që Allahu me dash. Kaç Si kur që e ka përmenjë nga djetarët një shemblë konkret nga i të e përdiqme dhe, dhe Beso që nuk është i ri për ju është përmenjë në disë hera Ai kur dënë me folë për dashrin e Allahut ndaj robët Që ka thëtë? Thotë një fjallë që e ka unë djetarët më herëshëm Nuk është më rëndësi e dënë të Allahun o nuk e dënë Kë nuk është më rëndësi Më rëndësi është a dënë ajty Që ke më rë se kur ajtë dënë ty, kjo është e se tja të dëmë për një me. Që kjo është matematik e sakt. E mirë, në qëfë se thu Allahumë dënë, a mund të zbrisim këtë në rrafë shnjërzur me kuptu pak ma drejtë? Për shambull, ti me thonë për filon njëri që ka autoritet, ose filon njëri që ka ndikim, ose ndë një ku edhiun qëfar njërë që bjënë me zët, qoftë të qfatdoj profilit saktuar, apo, i thush diso shukve tu, bjëm fjole a për te, për shambull një lejtari famë shumë, ta është bujë interesantë kjo punë e futbolit, të. apo, një lejtari famë shumë, bjëm fjole për ta, a qishpo luhën, qka po bënë, të i thush, a te uthiri që të të telefon, që dashni, shambull, tënë, a, mole, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Të as nuk e ke lojtarin e një or, as nuk e ke koheshia, as nuk e uh, i të njëjtës, i të njëjtës në ashta të njëjtë rrats, as nitë zuj, as the adventures ai pikati. Meh ky pyetje vjen. Andë ky dijetar thot kur dikush thot mundon Allahu, vëç e themi peka. Vëç peka. Edhe ju dikujt përmes po tona. A është më rëndsi Allahu me dash, po. Pse çka kon ty që Allah gush me dash? Onë unë ishë, për thëmë që s'ka, ka, ka ishë alla shumë, por ti që shtu komunikamëve të në tonë, për tëmë, përse dikën si onë, përshemë mundar më njerën më nu, hadit në Gjibrillit, për tëmë, Allahu a thrat Gjibrillin, edhe i thot, o Gjibrill, me leku matë madhë, i thot, une e du filonin, du i edhe ti, të ja, për tëmë, atër e dën Gjibrillit, pas ta i thrat Gjibrillit, krajt çako çej, shtat pal çej, e ndëgjojin zërin e gjebrilit. E çka përmban kjo thirrje e gjebrilit? Përmban emrin e një njeriu që na dhim kush ajo të. Çe gjebrili thot inallahu yuhibbu fulanen fa ihibbu. Allahu po e don fulanin, të gjithë duani me dashur. Fa yuhibbu ahlu samawat. E doin thot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu të gjithë banorët e qiejt apo. Tashmë nën për këtë punë sër sa mirë mund për mëna më m'u aftën. Qaj shko interesant, emn jam, em, Allah më thirr sot, Xhibrili më thon, "O Xhibril, unë e du filonin afta." Kë ndjen është e mirë, sa e këndshme është apo? Mirë, por nuk kamin me zgjat shumë çifën, do të më vë pytën, "Mirësh, po e pse kish më m'thirr mua se kish më thirr filonin?" Pse mua? Pse mua? Pse mua sot më thirr? E po ç'kjo formë që po e dojmë të afta? T'formuash që të keshë për të shka me logarit që Allahut dënë. Që kjo është komplet? Që të keshë për shka me logarit, pse Allahut të falëti? Pse? Gëse kemi përmen, Allahut gjerë levalën nuk ka raporte, fëshinsie me kërkan, asur të ta këllëko, hajë është zotin e në kresat, ati nuk i duhet askush. Përëndaj, pse ty Allahut dënë? E lësë Allahun që të gjithë Allahut në dënë mirë po nuk përfundon qështë e me dua, të keshë me përfundon, nuk shë me konë letë, përfundon me përgjigje. Pse? Vete së tonat. E përgjigja më konkrete, dhe më e sigurët, dhe më e garantuar është, ajo që ndërtuat në pika që përflasim. Ane nuk konformim për edukatë. Kjo është qështje e pak kontestushme. Pra ndaj, duhet të kuptumë këtë edukatë. Qka arrim që ofse e kemi? Po, formimin e kuptumë. Po, formimin, po kuptaj. Po, a ka pak më të detajzuar në qëka që e seranë? Qka arrim në që ofse? Ose arsyet. Pse, për shambun, edukata qenë ka kaqë e rëndësishme për formimin? Pse? Në dim që mirë nukon edukumë. Po, cëtët në arsyet, çë e bëjn edukatën pjesë përbërëse të formimiton cila është ato ashtu çka ndon të fy e on e këtu po do më përmanson Arsuja e pa të ndrur vëllazë dhe motra është ajo që e bën terbien edukatën pjesë përbërëse të formimiton është se nuk ka shkel pejgambern tok të ndrullazur dhe nuk ka komunikuar pejgamber me asnjë popull dhe nuk ka shpall Allahu Gjallu Ale, asni pegamberi, misja në tuk, e që nuk ka qenj një nga kërkeset themelore, edukata e poplët. Tër. Për këtë arsua është mërën si formimi, se gjithmon ka qenj që shtobët. E pandrish hushma, gjithmon. Andaj, qëka ne e kemi kuptu? Arsua pse edukata është piesë për bërëse e formimi tërë është se kur që nga ademi Alisam, e diri sët nuk ka arrit një njëri të formohet, formim që meritën dëshrinë Allahot për dukatë. Pik, e kryme, meri ajtë të Koranit, Ibrahim e Alisam, e popit e tjërë, ma dje, Ibrahim e zemë kur ka kërkuar që Allahot dërgën një pekamber të kujdestartë të qabës, e ka përmën aspekt në dukatës dhe pasrimit. A po, ka qenë t'ja umësën librin, t'ja umësën këtë, t'ja umësën atë, o ju zekihim, t'i pastranë, që është aspekt t'i edukativ, i besimtarit. Gjdo pejgamber që shtoqëtë, t'ashtu, veç këtë pikë me marrë mërë vakt, me speku gjdo pejgamber njën nga një, se në cilën pjesë të qelimit e ti, është për mënë edukata, por po ju them, se gjdo pejgamber, pjesë p të misionit të ti, me cilin ka shënuar formimin e njerëzve, formim normal, qëfare Allah u ka kërkuar për tjune, pa tjetër e ka pas që të mirë me dukimit tjune. Pa tjetër. A të kjo është arsia e parë dhe kryesore. Pse e bënë edukatën, të do mosdoshmë për formimin tonë. Dhe gjeni, unë halasë po për edukatën, ka me forin, inshallah. Po njerë, po pregaditemi të gjithë, që me dëvërdit ti kushtujmë vëmene këse pike, që një herë të filojmë si duhet në kalimin tonë në këtë proces të rëndësrim të edukimit. Ndaj, arsia që e bën edukatën pjesë për bërëzët të formimit tonë është misioni përgëmbërën. Ska njëri në tokë, asken se ka përreshtu Allah u Gjellet Gjelaluhu. Absolutisht. E asun së përreshtu hame, absolutisht. E dyta, arsia e dyta, pse e bën edukatën interesante dhe të rëndësishme. Ësht kras shpalosjes së historisë pejgamberëve dhe kras prezantimit të misionit të tyre edhe vet Kurani, fare pa folur për histori. Në vetveten e tij përsil mesazhe të tilla që kuptohet drejt për drejt se është më rëndësish timi të edukuar pastë mund të si ti më të edukuar dhe nuk ka formim për edukim. Një shāmull pavarësi që ka të bëjë edhe me Kur'anin dhe me Hadith, që mos i ndoim një Kur'an, një Hadith për çka të kohë sot. Ju edini se në në sallam, kanë ne pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka ndodh një një ka ndodhur një problem. Disa njerëz nuk ju përqejgjet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në Ullëthim në ti që ishtë njësë për ta mbrojt vendin e ti dhe për ta mbrojt medinën në të bukë. Dhe së njështë nuk shkuon, apo? Pse nuk shkuon? U arsëtuan me arsët pa arsyshme. Dhe këtë nuk e bën një redukum, apo? Këta nuk e bën një redukum, apo? Për ndaj shumica nga ta që e bën këtë ishin kush, ishin munafikat, hipokritët, tësitët nuk ishin bënin fara me formimin, por u mashtrua në një tre vetë që nuk ishin munafika, mirë pa nuk ju shkrepi sa duhet në momentet e të caktuara, edukata që e mërën dhe pega në mirë i sastërëm, sa i si kam su kështu. A i kam su Muhammed i sastërëm e bo kështu? Ja, ndaj dështua në këtë rastë, që ta aktivizojnë aspektin edukativ të qoha dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ambeti kjo ngjarje. Ambeti kjo ngjarje pa u trajtuar absolutisht ashtu. A thua vallë ju e dini, Ka'b ibn Malik me dyshokte vet, nuk shkuan. Pas 10 ditë ishte një situatë me të vërtet shumë të vërtet në Medinë atë urdhai peigambelit sa sallallahu alaihi wasallam që mos të flasin ne disa u ndërmon disa masa me vërtet me vërtet të dhimbshme edhe për peigambelin sa sallallahu alaihi wasallam edhe për banorët e Medinis por vetëm ta njerëz auto a thu volta tre vete tash mendosh këta tret a çfarë shumë i kanë thënë peigambelit se paska lënë këçën shkuar çë duhet kaç masa më ndërmorë a çç këçë kalona a ç strategë janë kona a ç organizativë janë kona korjeç, asoj vret mungesa ty ne pela ton. Beu pejgamberi sallallam, m'te bu ka vet ku oskavet. Të 100 km kosh për të skavet. Jo kosh si me mungu Ebubekri. Andaj nuk bëhet fjalë për na na këron shume na. Shumë, na kë... Jo për këtë punë. E pse tonë ke mobilizojn 50 det? A se s'bon me kaludër si për edukata. Na vjen edukata. Se ka muj pejgamberi të më thon në xhami bora në kondon një sërën pohari inshallah teream nuk kam mirë me bojë kështu edhe a, a mirë vetë derse jap turë sahabët për më e ruit vetë një aspekt të edukimit 50 ditë mobilizim shëshnon apo skojgore këtu apo andaj nëse kjo nuk është arsye që edukata të jetë pjesë e formimit nuk di çka më kon arsye më apo ngasë aja që ndodhen në Medinë ajo është Munges i formata? Ja. Për shemblë, me thonë kabi, vala, ja, rasur e la, së so këmë di që do të më të më ngusë, patë ngusë e këshalon. A, a ka qenë kërësia? Ja, ta. Ja, së ka qenë arësia kërë. Dohet, aspekti, aspekti i ditëris nuk ka mungua, ta. Asë një aspekt tjetër. I vetëmi aspekt që ka mungu në këtë rast, është aspekti edukativ. Përndaj edhe masë ndërmar, masat, edukative. Për më edukou këta tre e përmes tyre të gjithë të tjerët. Nga pa po, se here vetëra duhet kalkuluar ndryshe. Kur ti i thosh Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ju. Jo. Qase pjes për bursë edukatës, sikur e kanë mësuar, mi thon po Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E ti ti i thu ju, jo, edhe prap thot terbiye, ja kjo sot terbiye. Na të bëjmë terbiye ti kur tani herave tjera kërti i thush ju Muhammedit sër Allahësër, nga saj së poftet nga veti ati, mi thun ju ati jo, së si kështë mi thun ju Allahot. Apo? Pra ndaj, pra mendoj për shamu kërti kërti kërti Allah eftan që të falet, edhe ju ju në kuptim në kuptim gjuhësor të përgjigjet, por praktik gjithë se i thëtë Allahot, nuk kam ku njerë për ti, më së më tëmë tëmë tëmë qëka qëpesh, të kam ku njerë, apo? E pasaj, Apo, pse, përshamu nuk gëzën respekt nga familja, nga ta, nga këta e kësë më rrathën. Subhanallah, i shkel të gjitha parimet edukatës më Allahun, e pasta janë kote, thët, upri shësh një e hoqë. Për para njështë e kanë respektuat vjetër një në quë, apo, e vërtet është ju huu prospekti, apo, po këqyrë për ku i ka dolë vekë zë mërë lautan, për ku ka fillu me, me huu prospekti, apo, se gjdoj generati ja gjunë fajnë tjetërës, randaj dua të them që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ndërhoi ikto masa vetëm për këtë arsye. Për treguar se o musliman, nuk ka formën për edukat. Ë unë për anëtim edukat që do të, të sjeroj tani çka është edukata normal, por po po flas një herë që ta mbushim termin me rëndësi. Që pastaj kur vjen zbërthimi i tij, mos të kemi të bëjmë pastaj o mira, kaç a duhet, a nuk duhet të kryjmë këtë ders tash një herë apo. Që sa është arancëshme Arësia e tretë që e bën edukatën pjesë për vetë formimin e të në është arsyeja e tretë është ruajtja e, e seriozitetit. Allahu xhalleu ala nuk i don lojnat. Jo me lutj, me top. Jo. Po nuk Allahu xhalleu ala vetë për Kur'anin ka thonë wa ma huwa bil hazal Kërën nuk ka zmi në bërë hajgarë, apë. E qyshën formët e hajgarës me kërën të shumë të, të shumë të. Një për formëve të i është, për shembol, me majtë në gjëksë për bereqetë e për e qilë kërë. Apo? Kërështë hajgarë me kërën. Me majtë në kërë, me të rujtë, për i takësiratit, e, e, e surën fatja për mërshë në këdinë. Kërështë hajgarë me kërën. A i mund të të hojgjë, mështë dhe në në që mështë, në nështë përbën e i gara. Unë së përbën që të qëllimit përbën e i gara. A së për të të tëmë për kërkan? Unë përflës për, për mënyrën e të rejtimet të Koran. Koran i ka thonë, vëmë a hu e bilhezër të Koran s'ka në vëtë e i gara me ta. Apo? A nuk e marrin njerës të Koranin edhe kur dhvjen nusja vendosin bikok për bereq Kjo lë breqet i silë me qilë Kuranin, me pa po qështë e ka regulu Kuran jetën bëshurëtore, që kja është për një me më marë Kuran. Tërsa të maje këtu, mi kryje, nërsit, lë puthe, ama me thonë, e dinë surën e partë Kuranit, jo, Allah, ojtë, më së më gushtasë, së pa ka më vakë, e që e bjenë kje punë. E forma tjera të shumë, ta tashqë, edhe na që të e përnë e pjesë dikun, në shumë aspektet tjetës Mungon së rezitetit, ka në shumë aspektit e së tunë, ka, ka hajgara, ka loj. Për shemblë, kur e shumë uh, trajtimin që ne si muslimani një bëjmë gjenetit të të të. Një dhenë që ma interesant për neve s'kamo, ma më, më nësi për neve s'kamo se gjenetit, a po? edhe e marëm musliman në kësaj kohë, edhe e takojmë me muslimanin e korave të hershme të gjënatëve të parë, apo i takojmë dëtë për parë e qesën, edhe i themi njerit për tyne. Hajtë ti në kalzo pak për gjënetin, edhe janë i saj i të kalumës, me folë për ta edhe eshe që Pak qehrja, pak zoni, pak a, a, po, sielja, pak jetë ati. Që ka bon këj ku e së tonë, në këshyrët kjo? A i gorë të bon, sërqë që i ka që allahët. Apo? Edhe e kondër të avët. Me po me shtini musliman së dhe këmë, hajtë falë përshamut për, për gjëhnimin. Falë. Edhe i kalëzën shlire, përshamut me thonë, hajtë të kalëzët të qyshë rrush për gjëhnimit e qyshë më nëndi për të. A kishë me këti kokën k ai ja qorto buon apo ti apo ti po flet do unë s'po flas për bubullimin jo mos e të fol për bubullimin ti a ja, din çe po flet për xhennemi valla po din çe po flet për nivën çe t'sosa e të marrësh a të kujtohi çe po flet për, për nivën çe të skeposh tu korr as keni korr apo veç përshkrimi teorin, kurana, ashtu, i tërin kuran është i tmerrshëm e më prehtimi pjesërisht më soi mos të hasem më tepër Andaj, dikosho të bëha i gara. Nuk është ha i gara, e që si me kesh. Jo, ka i gara, që si me kajt. Nga tjeqara, që është që dikosho të bëvto. Pra ndaj, kush e largan këtë loj? Kush e sërëstetit? Nuk e sërë alzëmë të e përse edukata. Tërbija. Jo, bo tërbija që është duhet, a, është e që është vëprana, e përna. E shë e që është vëprana, të. Përndaj, madhërimi Allah, edukat. Allah është o gjelë, a është edukatë. Edukatë është në koë dhia i aptë. Madhërimi Allah është edukatë. A po? Mirë po, me u betu në Allah njëjtë kalumës edhe njëjtë sëtë shmës. A është fuqia e betimit e njëjtë. E kështu mëratë, e kështu mëratë me ketira që ka kapëtë. Përndaj, arsyeja pëse është edukata pjesë përbërse e formimit është, Bon seriozo vllo. Bon serioz. Bon një bënë njëri me çëllim njët, bon një praktik, bon një gjësh lung. Ko. Serioz. Shikon njerëz të suksessum njët. Një shtemdhaj që kanë, kohë. pa marrë asnjë gjë nga biznes. Ku do të qesh kanë një e e të suksese? Ku janë në jetën? E qëhet mande kush është u bë hajgare, ti aj aftë. Apo. Ku është problemi ato çë të suksessum shko? Që kur e jeten të ndëntë që si ti po min në shkollë. Që kur e kushtosë ti kur po më në gara, po? Ha, gara apo. Apo nuk rri shkolla më ai gara. Apo most bi shamboj tash të formave të hajgarallokut në shkollë, por dua të them që shkolla kryet me seriozitet vëllai. Kryet në mësim me ul kokën me angazhim, me lodhje, me djersitje. Me, me me mund të madh, çkëto pa. Seriozis. Hamë sa më kryj e me qiti shtëmë, njësë njërë, ka jere, kur flasin për shkollën, që e ka kryu, ose, ose pushimin që e kanë, ta qënë mallin, ka jere ta qënë mallin, në, në disa aspekte, si a i që delt për gjëhnemi e kthetët, e u dhubi lamës në më kthetët, Allah më korte të eftën, që a që ka përre tu, venin ku është mësu, ku është të arsimu, a së është këhajgora? Pra në do atëm q së rëzëti. Mollai ti kthehet, ti kthehet po nimeu Allah më pas. E nuk mund të bëhet kjo pa edukat. E katërta që e bën edukatën Arsyeja katër që e bën edukatën pjesë për vetë formimin tonë është se të ndrollën asër nai me të ngarkuar me detyra, me obligime, kimi detyra fetare, shoqërore, familjare, ndryshme nuk ka mundësi me përgjëtsi dhe me kërreksi dhe me kualitetet të si cisi më kry këtëte të tira në të gjithë të rrafshat përvesht njëre edukume aftë tjeli s'ka mundësi atyre që mundës概ë edukatë në rast në parë që mundësht me ik, nga dë të tira ate i ikën aftë ka shësian të edukume a ka nevoj njëre të edukuar kja vendasë është kamerën me këshurë mësë për të vjedhë dhe në kacë, ja, këta i duku mi se vërë. Ata që e kja duku familja me rrujt malë në tjetit, nuk kane për kamera përta. Andaj, kjo për e krynë obligim, për e krynë obligim, nuk kështë e me kry si duhet, vëllajnë qësë nuk kështë e me kuni i duku më përta. Sa obligime ka të shumë të, për thëmë, edhe ato që kanë bojnë në kupt por edhe obligime familjare, edhe obligime të ndryshme, nuk ka mundësime i kryj pas po njëri u të edukuar. Për ndaj, kë e bën, në nën tjetër, edukatën të rbien të rëndësishme, dhe kjo është arsye e mjaftushme që edukatë atjetë pjesë përbërse e forminë tonë. Andaj, nuk ka kryrje të obligimeve, të detyreve, nuk ka bartit përgjithësisht si duhet ata që apo atyre që u mungon edukata. Dhe e fundit që dua të përmend nga pjesa e arsyeve është pse edukata duhet të jetë pjesë përbërës e formimit. Arsyja e pestë apo e gjashtë me radhë është se të nëruar, vlazër dhe motërë. Jeta është për platë sfitë dhe të lashe. Dilemat të ndryshme, provokime, të epshet, të joshjeve, të knetsive, të natyreve të ndryshme. Apo, kërkot, kërkot, një rezistencë për balë problemeve. Kërkot rezistencë për balë fitneve. Kërkot rezistencë për balë dilemëve, kërkot rezistencë nuk ka mundësi me i rezistuar sfidave të një njeriu i edukuar. Ço e eduko mir apo e edukata jo informata. Ti mund të më ditë me 10 dit hadithe dhe ajete për të mirënë punën pos zbrezin e Allahut. Nëse në nuk je edukon në hinë aty ato ajeteve, nuk ti mund si më çndruaft. Prandaj shikojmë pyetjen më ë uh, Kërë vdysh pejgamberi së rëllasëm, qëfar ndodhja të? Shumice e fisëve arabe që e këshin ngu finë, por nuk këshin futë në proces të edukimit, e lëshun finë atë. Dikë kështë se e përkese qatë, dikë kështë se përne kështë e filonë në dy... Arësjë, mirë pa, u kryua një kasë. Kësh në bëjti stabilë? Kësh? Vecë e grupi i pejgamberi së osërëm, që këshin kaluar në duart e ti dhe janë ed Andaj, nuk ishte informata dhe dija aja që u garantoj stabilitet, por ishte edukata atyre në nëhin e këtyre e kësajtitorije, në nëhin e këtyre fakte dhe argumenteve. Andaj, ka shumë gjithë që te i din, dhe ta mërmena se aja punu kry, por Allah o gjëllewala ta dërgën një penges në rrugë me të kallzuqë dhe që e din ti, kur gjëma te, te për s'ki lidit i ma dija me atë informat, absolutisht informata është diqka tjetër, ndërsa edukata është kredi diqka tjetër. Kredi diqka tjetër, përëndaj, nuk ka mundësime që nërru, as dilemëve të ndryshme, as provokimeve të ndryshme, të epshit, të kojtjes, të joshjes, të shumë gjërëve tjera që e penguin besimtarit në kësojbë, nuk ka mundësime me e rrësu për e se aje që është eduku në frimin aso që edin. Êshtë eduku në frimin aso që edin. Përndaj, diqka është me dit, apo e diqka tjetë është me u eduku në frimin aso që edin. Kaj diqka tjetë është kjetë. Aja, të nëronatë për këtar s'fjitha dhe dhe dhe gjele uala, i nërgërën të së prova. Me të kallëzu që, kërrejtë që ka ki kuptu, është me dit. Por, duhet me vazhdo më të utje. Që aji kuptim me us konforma soj që e këtë ditë apëtë. Përndaj, të nërua lezër, a silemi në gjithë monë për putë e ma të qedim? A përso që se jo apëm. E pra pse nuk silemi, ku do që mungon s'jelja jote? Konformë dhjes, dhjes e edukata ka mungon apëtë. Dhe për këtë arsye njerës dështojnë, për këtë arsye njerës rëzohen, për këtë arsye njerës njerëzit fatkeqësisht njollosen për këtë arsye njerëzit provokojnë kuptim të Allahut të erpjet të bënë pse kjo pse nuk e dinë as si nikush që është mirë po nuk është edukuar, dukat mirëfillt që, lene, që i ndihmon me lënë Allah të mënduar që ti bëhet pengesë nga sfruat prandaj çum transport eksoj bote njeriu kalon ne për subhanallahu sfrua të ndryshme deri në fund të jetës të joftë naqofse nuk ka edukat mirëfillt bëhet mjaftushme vetëm diturija nuk është garandës, apo që i garanton të i kalim të sukceshë. Nuk është garandës. Nuk është garandës, nga se për këtë keme argument të shumë ta, që i apin, nuk kuptu kështë i përmenda. Thashtë nën fillim, se gjdo pikë nga këtu pika kërkan të trajtinë posaqëm, mirë po i përmenda, me disa serime të shkurta, vetëm pësa për ta barëz, para joshtë të në ruha dhe dhe motra, një vargë arsyesh që duhet t'i medituem, t'i analizujem, pse edukata është më rëndësi informim dhe qëfar hun bimlin që ofës nuk e edukat. Andaj, me lejani që në shpejtësi, do tëtë t'i përmendi edhe tri ose katër pika tjera që e prezentuin edhe anën tjetër të kësoj medalës ato. E përmanda arsyet pse edukata duhet jetë edukatu, të jetë pjesë e formimit. Çi i bija se sa është më rëndësish edukata. Çka arrijmë nëse jemi të edukuar? Kërca topika. E çfarë humbim ne nëse nuk jemi të edukuar? Çfarë humbim ne? Po e vërtetë është e humbim mundsinë e formimit më të thellë. Dhe kjo është e mjaftueshme. Mi pa ka diçka që pak më më në mënyrë të detajzuar e e, e, e si rën këtu po kohët. të nërodhë dhe zërë, njerëzë njerëz që u mungën edukata, që përflasin për te, edukata serioze, formimi i duër, formimi i cili nuk ka edukat vetë në vetë, a adin që par individi prëdhon, i ka kryja kejtë, është formu, krejti ka mirë, veq edukat s'ka, mirë, që kjo individ pa edukat, të nërodhë dhe zërë, që është duëkët? Që kështu që shdojë kështu qëra jetë të një për ty në avta. E kam prandë në nësë apetitare, kam thënë, njëriju që është formu, kja në qëse ketë tjetë në mirë, veç edukatë a mungën, se paramën e munguat tjetë, atët, Allah e bovë të haqë farë formimit dhe ahlem, abë. Nëse ketë në mirë, dije ka, adhurim, ka projekt, ka keqë e kemë përmenë, po edukatë nuk ka. Si duket kjoj person. Ka shumë manifestime, po onë pë ë e kam përmend dietatorët se personi i formuar pa edukat një nga manifestimet e këtij formimi është se ky njeri në vazhdimsi në vazhdimsi i përmend të arriturat punë të mëdha apo duke mos sikuar se sa i kamë të punë tira pa bëntë dy puni kryen tri puni kryen 23 vjet lot të fol për to. Apo Nihërë u koni mirë, kja është më nge. Aj, për shemblë, nuk, po, nuk e mojë që ajë falët saksë përharë, asë nuk e mojë që ajë gjerën, asë nuk e mojë që ajë është i mirë sësi si si njëri. Mirë po fjallori ti, mënyrë e silës të të në këtë mënyrë, jep me kuptu se ajë që koja dukatë ndryshë e silët për balë të arritërave, jo si kjoja përta. Andaj njënës të ti i gjenë gjithë mund të kefolë për të arrit duke folë për sukseset, dhe duke ikë nga balavacim me dështimet dhe të mëtët. E dyta kanë thënë se njështë të tjil e zotënojnë në mas të madhe kritiken dhe qërtimin që rënan. Apo? Krejq ka dikush banë, do në shika për vete, dyja të rritë mirë më gjithë, ka material njëzët vjetë në folë për to. Apo? ndërsa dikush, apo, pak dikun, mësme konë si duhet, gjenë material njëzë djetë me goditë. Sa atëshe, kjo adinat, ka njështë për edukatë. Për edukatë që rënën njerëzë, që rënën projekte, që rënën të mirat e dikuit, veç për të rënuar, jo për të nërtuar. Se, a ka gjuna ma i malë se mërzu gjamin? Një për gjuna ma të mlojës mërzu gjamin. Po që xhamiku po formën e kanë rrezu do njerëz. A kanë bujëna? Jo valla. E pse s'kani ata gjuna? Pse e kanë marrën 100 herë madh bisedë që halal ju kanë. Hallall di kovë që kanë rrezu. Po ti çësë rzandëcka për më ndërtu se si që xhamiqi e kanë rrez dikush hallall di kovt. Po që që mire, të pak këta njerëz që ju shtu rrezojnë për më ndëptu që ka më të mira këta. Shëmitë të që e kanë gjonte mbushë kritika dhe çfortime e kanë përtrëzu dhe ku trëzohat dikush Ta një mos e qënë dikën tjetër, që ashtore një të rëni të rëzuhë, më tonë. E kjo, qëka i bjen kje? Kjo është petë dukatë, kjo është petë dukatë. Pëndaj, kësi njërë ka pasë, po që nga kuatë, pegamberi së së dhe me gjithë mundë, dëvashdimishtë. I thushë, mëshë Allah, fironi, po po veqë. A, si të që të veqë, ta shprejtë që ka ka, mësa ja, pëtonë. Qëfar goditje? Që filonë projekti, mëshë Kjo është shumë e keqe kjo përë, kjo është shumë është të keqe kjo tani është një presje, papi, s'ka fund tani kjo mu eqe. Se gjithë më më më përë, përë, përë, s'nalit kjo tani mu kurë, veqë, veqë, veqë, mire kam kjo, mirë po, e, mjesit tani mirë po, dje që ta është prejtë bombardimë alë tënë. Tërësishtë, rënsurë, sërë të katë shtopë, sërë të katë shtopë, sërë të katë shtopë. Në që se bëhet fjojtë për vlerësim, le të knoqëm të u vlerësunjërë. Tanim, le në pak të knoqëm pak me dëqka. I po, tradite ko, zanatë mërzu. Mërzu personalitete, mërzu autoritete, mërzu njerës, mërzu projekte, mërzu të mira, veç mërzu. Vesh mërzu. Atë, vesh mërzu Koshini që shtu, që e gjuni vit një u vendëzenin në njerën në radar, a, me pas edukatë zbonë kështë. Nënë bënë kështë njëre Kjetëra që kanonë djetarët është jëndë shumë të po pibidiso praktike që po mërmen që nështë në ta jenë më konkrete për nejvëm. E treta është njëri pa, në munges të edukatës, se s'po duke nëmi për edukumë, se është që aljaronëm. Njëri që ka munges të edukatës që do të flasin për te, gjithashtot është njëri që gjithë mund veç ankuhet. Apo, gjithë mund ati dikush e kanë zonu. Ai pengon shejtani. Ai pengon rruga, ai pengon për shembull zhveshjen e porrut. Ai pengon shkollën. Ai gjithë dikush aty janë thënë ai kur fajsko. Mos me konçto pengesa ai është ku njëri më i mirë vërtet. Po jeta është interesante me këto, se të Allah i ka vendosur, bë bu interesante, pasto tani bëxhenet, pasto bëxhenet. Kada e xhenxhin do dukuan ku atë? Dukuan ku. Për shembull Se Allah sollush me xhamat, po kushtimisht në një kohë, pse sfar me xhamat? Vallahi vllajem ti ke pasi punën edhe në shpinën po fal të kish dua ke marrë kjo punë. Subhana, çash në Gazaj po sta jeta. Apo e pse vllaz, vjen më mësu Kur'an, më mësu Kur'an? Apo Vallahi Allah, thui Allah elhamd na që ta ka mësu ti më mësuse, jo mua nuaj, jo mba. Pse speron, pse po ankohesh apo? Ose për shembull, e ku më mësu Ja nisnahta ardë të kollabllaq dë me shko kjo punë larg në sjakto do më afro te shtëpia e mësuesnave. Andaj nuk bë nuk mundot më gjithë zidhje veç ankesa që e arsyetojnë e arsyetojnë gjendën e tjera. Veç tuan ku gjithë diku ka gjanë rrugën. Gjithë diku radhi pengan. Gjithë dikush bën kurtha kundër ti. Gjithmonë veç ka armiq. Apo gjithmonë në çfarë gjendje është ajo ai mirë që po mundet në komën e natë. Qallallë mirë lavdë. Nuk këtë dy një e zëmë, nuk këtë të zilë, se është të ndë. A s'ka pasë për para shëjtana? A gjithë ka pasë. A s'ka pasë për para njështë liga? A gjithë ka pasë. Pa ka pasë njështë mirë, pa ka pasë. Nëjë më pëllqevë një përkufizimi një vendimtari islam, kafdej, kalohem shëroft, e ajkë është marë shumë me nëtë ku kur atizmi ka qenë nën në kumulacion në sistemin e kaluara, kurash mohu zoti edhe ekzistimi i tij jo, ose adhurimi i ti. tij apo ai është marrë me argumente, është marrë me fakte se zoti ekziston në fakte shkencore apo di çfarë, mirë po ka më të thonë muslimanë ose të tjerëve, se unë sjum siklet me ju kado që zoti është se këto tek fundit e deni edhe ju vetë që po mohoni. Mirë po ka thonë unë po duhem t'rrugu se zoti ekziston për të treguar se ekzistojnë ato punë tira kur ajo është apo? Së jo i veqa e egzistan. Andaj thëtë, kër Zoti egzistan, egzistan edhe drejtësia. Edhe në mush bota ketë për drejtësia, se len Zoti me a mujtë. Nëse s'ka drejtësi në tokë, dhe nuk realizohet drejtësia. E mund të vënohet. Mund tjetë për drejtësia në e përsi në kotë saktuar, si s'provë. Mirë pa po mush duk drejtësia përfturë, s'o kësë këm pletë, s'o me të s'ka kur konë drejtësi. E ku zoti pra? Ku është ajë zëti që le ka kryu këtë dunja i drejti e që ka, e ka zbrazë dunjene e vend nga... E ku është ajë jo për diri së është ajë, ka drejtë si jepën. Ku është ajë, lype, vjen, a ma duhet me pasë. Uhu për Rahmeti, s'ka Rahmet mo, nësë s'ka Rahmeti, ku zëti? Ku është Allah u gjelë në gjelën e u? E qka bën ajë kure shë e ramë tukë për Rahmeti në metë? Qka bën i lenqështua? Qka bën i lenqështua? Po jo vëllaj, si ka falë, Allah o rap të ti me kom për Rahmet. Si ka falë, i ka falë me pas Rahmet. Ose për shembul, kriza, po hu pët uji, po hu pët buka. E ku, zoti? E jam mungan ve në caktuar, në këtë caktuar, asë prov njerëzë, po? Po s'hupë, Allah, nuk hupë. Se kur hu për furnizimin të të kë, e hu për Allah dë njën krejtë. Po se ka falë, Allah, këtë bëtë me dikë njerëz për unë, Allah dërë. E po është ka dhe për desin Po ka dhe për desin Se dhe tjesh po frithën shumë që ta A po se me konë barabat nuk desh kërkush Andaj zoti ka zbrit me karar Të ka vit të man Të është përshemul qëtë që të ka ven Për, për tërë vet Vjen të kush njoni u shtrek komplet Së pas ka u që ven që a po për tërë vet Po kjo së maru më u shtrek On gjë mirin zemë dhe vetë tjera E po e qështu të të të të bota A ka për të ton, për të ton ka. E pëse s'pa ka, e për po dikush u shtreja pak ma shumë Kërë që ma shumë apëta Duhetaj mi mlie dhe kam, ka për të ta unë avë Ama ka zat Edhe me hu për njëzimi Zban vakija kja A të edhe kja Kajt kja med Dynjene ka, umshil kja, umbo kja Rezek kja, problem kja Shejtani E ku e zot? E ku është Allah o gjallë gjallë o gjallë o gjallë E a i qabënaj Pa ka dhalë A ta taj aj veq mungesa e kësa edukatit përnë që veq mua në ku. Veq mua në ku, kur që nuk le viz në rritin pozitiv. Problemi, a, ta, problem, për shambull, thot, me kon vend të të të mërnu e kësha pas atin që a pozitët. Po me kon mërnu dhe me kon djali filonit shkëpate të, të, të me punu heq, a, po, po të për shtetjo gjendis toni që i venit të të të bërë sukset shumë, ashte mund shme? po se kap natyrën e sukseshme. A ne ski vën para arsyetimit? Do njerëz arsyetuan për shembull, ankohem, pse sfalesh? Vallahi shumë brekam qef. O zemra po mding më fort, paskom vakt. Ja bjeva 10 vjet që më të zonse edhe falën. E tash ndaj njerëz që ju mungon edukata, arsyetimet i kanë shumë qef ato. Sa ta sëm të edukumë, sakrifikoj. Sëm të edukumë ulot e kështu me radhë që të flasin për punë të edukat. Sëm të edukumë se si ke sukses në mirë, po ku me pas me këta ërsimtar që i kurs nuk spjegon mirë apërë. Pa a ka në klosë, dikurs që i ka pun mirë, janë dë, e pse ata jënë e të sjevë, e që ërsimtar të tonë e njetë për një spjegon, e kështë të mëra për e ankeset pa që ndërushme, por veç mua në ku, veç mua në ku, gjithë dikush ati ka faj, gjithë dikush e ka në zonu dhenë. Në kërë kjo pjesë edukatës, besimtar edhe k apo nuk më lëvisëm, më mund të tash një mënu, për shembull, më mund, për shembull, më thon, unë e po planifikoj, për shembull, për një pesëdhjetë me punu, mire, me mire, çe po bëre projekte po. Më e bome me rrok e bulla tani ç'a boi lall. Keq të kujm po. Ja, ç'tot sens ban? Çu sens ban? Ai mirë po thush ti oj, mira planifikon, jeni me ditë në punë, më, më angazhove me po. të për të ardhmë po. Çe, një bolt rrok, ç'a bot, këç koj n'at. Jo ç'tot, që është të te për te që i po ki vakta e fri me morë, zi kjo hesabë ku pëgjona për. A taj me që ankuat, i pengën filoni, i pengën smunja, duhet të hem që dëndëruar haroni e ankeset të fëmë. Nësë duhet me anku dikut, ankuaj Allah gjithë legjën alu, hajë dinë a i sërjëzisht, a ki për një mesin, i për një mesin, a është për një me kër pengesin, në këshë. Mirë po, të punoj më shumë e të i largujmë an hudhja përgjëtsis nga vetja në qofën e dikujtja të rështëm. Për shemë, në gjaishë më atët parin, po tash edhe me përgjëtsi jovekë më ankesa. Sa njerët anë kohën se fëmija nuk janë të dukun, po për ishën, në njërë. E për mësë më, më boqështë fëmija, që aki bëti, Allah, Po, unë e në zonë, po, shkolla e ka që të punë, shkolla e ka që të punë. Shëshnia, pëtër. duhet shëshnia në rrugme e duku fëmi, se është në zonë la njeri, kuptane? Andaj, e agjunë përresin të kujtetëm, barë përresi. E pëse ju, musliman për shambullë, si religatë në gjemisë, hodja, hodja, me da është i mdillë njerë, saj si mdillë, po hajtë se hodja së me kryke, pëse ti si mdillë? Pse ti se fshin xhamin? Ësht thjesht është e shumë punë tirova. Gjithjë ja barti kujt për xin. Gjithë dikush duhet me bart ja për zin e tij. Jo diku te Tina. Që të lloqto, a ku prezit? A këna ton prezit? Ton këna prezit. Andaj edhe në këtë gjërat. Në kurrë policia jam këtu që unë po flas, mund të ju mul edhe ti u është ke fol tash ti baj fjalët tua. A po? Po mirë prezia ju kur ke bajtë ku kongabim për bala saj që më nga vinë, ku është? E do të themë që, bërë të përresinë, Allah, bëju gudzimë shumë, me pranusa, po, që ashtot është, po, onë e së më kohë ndë të tyra. Për, për shemë, në qovë se ndodhë, njerë me kohë në roje, në bankë, roje, më rrujtë bankën, parët më rrujtë, ose më rrujtë në i vendë, ku ka se në qëmushme, Edhe dumet nosat, jamë zësh edhe hënat kanë flajt shkoj ditë të shtëpij të pije çaj apo, ha? Shkon? Edhe ja plaçitin vënë kët çlojn sen hënat. Nesër më pronori ose shteti i thotë, ti ke më shkuën borx për kët punë ose si garuit. Thotë, vëllai jo, s'kam fajën, hënat e kanë vjedh. O, ta sahi, po atë sa hipo, si sikon ti në krye detyrës çfarë do të më bota ti? Ma ar ata më torrit për tya? Po zvinë valla. Andaj, rrin krye detyrës Ti jep nuk vi me ta prish. Amba ti shkopi çaj, se këtu tash kurkurt zvjen, vallai vjen. Vjen hall ku dhe marrin edhe, edhe lojnë dhe shkojmë se? Po ta fëmit ti prish, ne ti merr rrugë, edhe familjen ta prishin, këti ti prishin, pse? Pse ti je në zonë, tu pi çaj, edhe kafe. Ë vallai tash, ti si i gatshëm, çdo njerëz kërkojmë ka probleme bashkëtorë familjare apo? As minimumin e minimumit të përgjithësisht nuk e kryjn për familjen e tij. Këshir Hoxha mi anës krejt problemet e në fund me këtë që një familje e lumë tërë që janë shëmbën të tyrë për besimtarë të tjera. Nuk ka pa do... Krye obligimin tënë të, ti. Të Le te krye në grye obligimin e vetë. Nuk ka mundësi. Të, ndodhin problemet e me këtë. Ndodhin. I pa janë shumë, shumë minimizuar. Apë. Nëse gjitha nëse gjitha në gasës i makines në komunikacion. Me përgjeci për shtatët regullave. Nëse gjitha A ka aksidenta? Ai pyetosh di gura, po, ka. Pa një në 200-300 lira që ndodhin pa përgjensë. Po sillja pa, pa përgjensë me njërit atje në komunikacion se duke duke u sill thosor veç ai vet në komun kur kush as ka lën zeber, as dikush nuk krye nga rruga, kur kush veç ky vet është e bën çë mo përplas. Andaj dua të them që sillja me përgjensë kudo qoftë minimizon problemet e të tjerëve. Dashurëti mund gan edukata ai ja bord për çdo dikut tjetër dhe kur ndodh gabimi nuk e merr përgjegjësinë që i ka munguar dhe ka ikur psej për agjuntin e qufave. Nëse kjo është problem serioz në edukat që duhet me evitu dhe mungesa e edukatës, mungesa e edukatës në procesin e formimit na sill probleme të konsiderueshme të shumë të tjera. të shumë të tjera që do të thotë ë nuk kemi mundësi ta më eksikojmë pranë, por dua të them për fond se Allahu Gjalla Gjallahu edhe një shumë mirë për humbje në uhut, po i thëmë këso humbje, se në fundi ka qenë humbje. Apo, a ështëdash me u e duku. A kanë kuran ndikon, së këni fa ju, ju ka qëlu, ju shtirë Halid i Moridi, qëra me më hu, jo Allah vëtanë, jo. Kullë hu e minë indi e në fusikon, për juve ka boru. Gjithë mund këni mjabë, gjithë mund këni mjabë, gjithë mjab, mjab, mund këni mjabë, gjithë mund këni mjabë, gjithë mund këni Apo? Ate Allah s'ka thonë, në Kur'an, kër i ka eduku sahabat, apo mi amnesu ata nga përgjëtësia, jaj, jaj, ju këni fajatë. E qështu besimtari është? Vetë kritikë, kur kur s'un kënë fajtë vëllë mojë, unë e kënë fajtë, unë e. Nga se me i pandërmarë komplet masë e duhurë, dhe me e bardë sesli përgjëtësin e duhurë, shumë këma të këshë më thonë të saktimi Allahëtë. Por me gjitha Ankesat përësyshme, braktisit përgjithësis, marrë me thonë saktimi Allah. A i barë që fetare kena, se s'kena ku me shku, a ma është marrë me imbulu të gjithë, thë atëmeta tona, ka dërë Allah hoqë. A ka saktua Allah hoqë. Se është pove Allah, se me bod në fjolë me thonë të nëtë pëj dini mund me të qitë, se përdu shonë në kader, ma mire këti me shoklatatë. Pendaj, barë një përgjithë të, të të, të n Mos syra bi kryn filon i punë, te apikrim bundetua. Përse ti iki? Qase ikën nga përgjësia është mungesa dëkotas. Edukota i mbulon këtë mungesë në kuptimin që do ta sigurojmë inshallah në dersën e ardhshme. Allahu Jellehu Ala na ozot në rrugën e drejtë dhe na ruaj nga çdo e keq dhe Allah bëj që me vërtet të kemi formim të mirë fill duhur të shënduosh, i cili në fund të fundit kurëzohet me fjalën O Jibril Unë e dua fulonin, ndë i dua një dhjohët. Allah në bëvë nga dashët e ti, edhe në bëvë nga ta që i ka fordi, shpërlemet mjëre ti. Allah e shpërlejt, wa sallam, wa sallam, wa sallam, wa sallam, të simen këthira.